Dis vandag sondag, die 9de maart 2008 En uh, jy luister na die vrije teels of gedagtes met vrije teels potgooi Ek dink dis episode 14 Hoe lang gelede het ek uh, potgooi gemaakt? Ek dink uh, die 14de september 2007 was my laaste episode geweest Ek uh, het weer gekyk na my iTunes uh, episodes en ek het nie in episode 14 kon opspoor nie. So dit blyk te wees dat my 14e episode wat ek wel opgeneem het, nooit die licht gesien het nie. Ek uh, het verskye probleme al opgedoen met die, um, um, die uitgeef van my episodes en die um, wat snaaks is, is, is eindelijk dat die die 14 episode het ek gesê, of, of my red is gegee, hoekom ek nie meer die vrye teelspotgooi gaan, gaan uh, vrystel nie. Dit so is nogal eenaardig, dat dit is die eerste episode wat nie die luk gesien het nie. Um, ek het het nou net uitgevind. Maar uh, kom ons keg gauw wat beoog ek met hierdie episode. Ek gaan uh, net een gesel sê he, geen artikel wat ek gaan voorles nie. En as jy na die vrye Afrikaan artikels of die FHK artikels of enige soort gelijke artikels wil gaan luister, wat ek al op um, die internet voorgelees het, um, kan jy gerust doen door uh, na my ander episodes te luister. Gaan gerust op my uh, webwerf om uh, te kyk uh, waar elke episode gaan. Ja, my vorige mikpunt met die die potgooi was gewees... Uh, selfsuchtige redus, ek wil my Afrikaans uh, oefen met uh, goeie Afrikaans uh, woordskat en uh, soos jylle syker sal weer die FHK, die FHK en die uh, vry afrikaanse Afrikaans is natuurlijk van hoogstaande gehalte so ek het gevind het, het my Afrikaans nogal gehelp. Ek wou die wat goeie um, focus op die taal, die kultuur, die filosofies en politieke um, toespits Ehm um, ek glo dat soos ek nou gesê het en hierdie dat haar in die vorige episode wat ek nou wat nou lyk like my lyk like my nie uh, vrygestel is ehm uh, ek geloof nie dat ek die taak ehm um, beskoor was nie uh, of opgewast het was hy uh, ehm persoonlik uh, ek is een persoon wat nogal sikkel met uh, ek neig na perfectionisme toe en dit is dis eintlik 'n frustrerende ding om mee te sukkel want um, vooral as jy heel dag um, Afrikaans probeer lees en jy luister na die, uh, val die nieuwe potgooie en uh, die radio en uh, daar is so een hemelsbrede verskil tussen die Afrikaans wat ek praat en die Afrikaans wat ek hoor en lees en uh, ek het gevoel dat het sit baie druk op my en uh, elke episode wat ek uitgesa het, het net meer en meer druk op my gesit en meer, meer frustratie, so dat ek later glad nie uitgesin het daarna om, om episode uit te saan nie, onop te neem nie. Um, dus gaan ek, ek voel die die vrye teelspot potgooi en, en daar die opzicht is uh, iets wat nou gaan verander. Um, ek gaan nie meer die vrye Afrikaan artikels voorlesie, um, voorlopig sê ek dit nou, ek weet, nou, weet ons nou nie wat die toekomst gaan inhoud nie daar is ander verwikkelinge wat um, ook gebeur het in die afgelope tyd, wat um, die Vrije Afrikaan, ach jammer, die uh, Vrije Teels potgooi basis oorbore gemaakt het, en dit is die feit dat die, um, by, of ek dink nou die RSG, radiostasie uh, jylle weet mense hulle is op die internet beskikbaar, maar hulle het nou die macht om potgooie vrygestel. En uh, soos ek julle gesê het, tevore die vrye teelspot gooi. die julle idee was om bykie goeie Afrikaans te probeer in potgooi formaat uh, vry te stel op die internet, so dat mense nie net die normale geselskeierkeier Afrikaans uh, kan luisterie, maar soos ons wat ek nou, wat nou hier so in die vreemde sit, dat ons een bykie uh, dit kan aflaai en op ons of iPad kan luister, as ons op die bus sit of, of die, um, die moltrein is, En dan kan ons uh, luister na redelike goeie Afrikaans, en, um, want jy mis dit, jy mis die um, meer ontwikkelde taal. En die RSG het nou uh, baie, baie van hulle episodes uh, vrygesteld in die potgooi formaat, so jy kan dan gaan kyk op hulle webwerf, so is ongelooflik. Ek het uh, gister, ek denk, optrend een paar uur gesit en het al hulle potgooi um, afgelaai, en ek, ek kan nie wag ek, ek luister nou elke keer as um, as ek op my eie is, dan sit ek nou my uh, radio ag my uh, rekenaar aan of my um, MP3 speler aan en ek luister na die potgooi en daar is verskye goeie is om na te luister oor jylle um, rits of verskyeidenheid um, onderwerp so dit is da, definitief iets wat um, baie positief is vir, die, vir Afrikaans. En um, jy weet, Johan Rousseau het gepraat van hoe ons die um, van die FHK het gepraat van hoe ons die digitale era moet uh, toe-eien, as ons Afrikaans wil um, behou. En uh, ek dink RSG, het, het hier so verskrikke goeie werk gedoen, door om uh, hier die professionele omroepers te kry, om potgooie vry te stel op internet, so ons ehm um, nie net hoe oogstaande gehalte Afrikaans kan hoorie, maar ook dat ons hierdie interessante mense kan kry en onderhoude voer met hulle en al die verskillende onderwerpe kan bespreek en weet, dit is, uh, is baie opwindend en is baie goed vir Afrikaans, want uh, ons is een bykie achter, ons is gewoonlik een bykie achter, ons is natuurlijk baie kleine groep die mense as die, die Engelse um, taalgroep, Maar ek denk ons doen nou, ek doen nou baie beter. Ek is baie in my nopies met hoe, hoe dinge verloop, hoe oomlik vir ons. Um, so eindelijk moet die mens da, baie dankie sê aan RSG en vir die harde werk wat hulle doen vir Afrikaans. Dit, um, ironies genoeg, bring ons by een kruispad. Een baie interessante kruispad. Of a, kan ons maar sê, een tamaleekie. Um, want wat gaan nou word van die amatuur potgooier, en het is iets wat nou die afgeloep paar maanden nou al ook verskyn het on, in die potgooi wereld, daar was so een, een ruk geweest waar al die nieuwe potgooiers dit allemaal gelijk of ons um, later te veel Afrikaanse potgooiers gaan hee want wie gaan die veganiteit hee om na allemaal te luister uh, ek denk nou boer sien, boer dochter uh, boer troos uh, uh, Afrikaans in Sydney en ach, daar is groot hoeveel cybersakkie, die oons van um, Michiel en Charlene van die Nederland, Modereiland potgooi, en my eie potgooi van my Canada, um, dat was die hele klomp potgooi, en, en, en daar het die daal, die goe daal van die amateur Afrikaanse potgooi, as ek so kan noem, het um, mense uitgesaai een keer, een keer een week, so, dit was een, een baie interessant opwindende op, op tyd, tydperk gewees en uh, nou kom je vraag as ons nou tenstaan kom teen die professionele potgooier as ek het so kan noem dit is nou die omroepers wat nou basis hulle programme wat op RSG en op ander uh, radiostasies is, vrystel as potgooier uh, wat ek kans sê die ameteer potgooier wat ek denk, daar is geen competitie as het kom by die technische en, en ook aspekte en ook die uh, taal gebruik van hierdie professionele potgooiers nie. En ons kan nie kers oh, um, hou met hierdie uh, professionele standaarde nie. Uh, die klankkwaliteite en meer is alles beter. Maar um, jy kan sikker nou hierdie as die sterkpunt innoem in van uh, die professionele potgooi en as, soos mens weet jy kan nie, mens moet nie kyk om daar te probeer competeer of, of hulle daar te probeer klop nie jy moet kyk waar is hulle swakpunten, nee, en wat my persoonlijke opinie is, is die, wat is die swakpunten van die, die professionele potgooie, is dit, dat, ek, ek goor hulle het een beperkte vryheid van spraak, en vooral in Afrika is daar sekere onderwerpe, wat maar met handskoene aangepakt moet word, of glad nie, en uh, ek dink, dit is goed, um, as ons individuele opinies oor, oor saak en ek dink dis alles goed vir die gesprek ek weet uh, in die ouda het ons amal groot geword met die hele idee van uh, jy moet politiek gesels nie wat uh, nou vir ons wat in die buitenland woon al hoe meer en meer um, gek en verspot uh, klink want um, hier so in die buitenland kom jy achter dat amal praat politiek die hele dag lang, ek bedoel as jy aan tafel sit dan praat amal politiek mens is politiek baie bewis hier terwyl uh, ek het groot geworden, en my ouders het selfs nie met my politiek gepraat nie, en ons onderwijsers het glad nie politiek gepraat nie. So, ek dink dit is tyd dat ons, as ons die oopgesprek um, wil handhaaf en wil ondersteun onder Afrikaanse mense, is dit baie belangrik om een amateurpot potgehoor te hee, en so, so, hoe meer hoe beter, wat hulle politieke sienings en, en bijdraas kan vorder, um, kan indien, en, en basis kan die normale man op die straat of vrou op die straat uh, een stem kan gee. En baie keer sal dit nie politiek uh, correct wees nie, en uh, mens moet maar nou jouself gereed maak daarop, net soos dan, baie, blogs of werf, uh, werfjournale is wat nie politiek correct is nie en baie van die goed is wat gesê word, is, is skadelik, maar ek dink een gesprek uh, op jou en van die dag is een belangrike ding as om te probeer beheer wat allemaal sê dus dink ek daar is hier die niche vir um, die potgooier wat iets te sê het en die politieke menings wil uh, lig Dan denk ek daar is uh, nog een plekkie vir een ander type potgooi, en dit is die ene wat die um, persoonlijke lewe van uh, die potgooier bykie deel. Uh, ek denk hier vooral aan die cybersakkie potgooi, wat um, da, basis, dit is een binnenlander van, van Zuid-Afrika, en elke nou dan, dan ma, stel hy een potgooikie vry, waar hy net bykie gesels met jou, en uh, dit is by persoonlik, en ek het altyd daarvan gehou, dit is intelligente man wat praat daar, en ek, ek hou van sy menings en ek hou daarvan te luister hoe sy kop werk en ek denk daar gaan altyd een plek wees vir hierdie type potgooier iemand wat um, net een bykie wil gesels met jou ek denk vooral vir mense wat oorals vir oor die wereld miskien een bykie afgesnij voel miskien een bykie um, vervreemd voel van die, um, die mense om hulle miskien voel hulle een bykie dat hulle um, nie deel is van die kultuur of die gemeenskap waarin hulle woon nie die mense wat alleen voel. Ek dink, sylke type potgooie, kan nogal een groot verskil maak, vir iemand soos dit. En, um, ek dink baie waardevol. Dit is ook, een type pot, is ook een type um, aspek, wat die mense nie, sommer gaan sien, op jou, professionele potgooie nie. Omdat, uh, soos RSG is, een programma sal nie, uh, ek twyfel, uh, ooit sylke type, ehm, um, behoeftes kan aanspreek nie. Ek bedoel hulle um, platform is gewoonlik te doen met 'n sekere onderwerp en ehm um, genre en hulle sal baie specifiek praat op daai terreine, maar nie net so 'n gesels oor dit en koekies en kalkfees nie. Ek en en hier die selfde line, um, die informele gevoel van die amiteer potgooi is baie keer verfrissend of um, baie welkom. Ek denk die persoonlijke ondervindingen van immigrante in verskyn lande, soos die uh, Modderijland potgooi die in, in Nederland en uh, selfs my potgooi so in Canada, die um, potgooi.ca. Uh, dit is uh, dinge wat... Um, RSG, en daai anner, um, professionele potgooie, nie sal kan doen nie, of nie kan doen nie, uh, die binnelanders, soos um, Cybersakkie, cyber en, uh, de wet online, ek dink ook, um, hulle praat weer, het weer goed vir ons, wat die in die buitenland woon, om te hoor, hoe gaan het met die, Jan Rapp en sy maat daar, en ek weet of dit hier echt uitdrukking is, maar, die ons daar in St. Afrika, jy weet ek, nie net die officiële weergaves, wat is oor die, ehm, um, professionele potgooi word maar ook die die uh, ouwe wat die rechte mens die ons waarmee ons kan um, ons self vereensalig ek denk ook wat interessant is is dat ons nou in die hele nieuwe era leef waar on, ons noem, ek noem het die digitale era waar elke persoon toegang basis het aan elektronische media en vir my persoonlijk omdat ek hou van stories is een van die grootste voordele van die digitale era, die feit dat ons kan luister na mensese stories wat uniek is. Het is, hoe meer jy ander mensese werfjournale luister en hulle potgooie luister, hoe meer kom jy achter dat amal het die story om te vertel. En dat hierdie stories is baie keer besonders en uh, interessant en opvinding. En as ons dink aan een potgooi en ons dink aan een werfjournaal, dan is jy tenor, soos een boek wat gepubliceer word, is jy eerder daar vir elke stap wat in die story gebeur. So jy loop saam met die persoon pad en jy kan sien hoe die gedag verander en dit is een baie interessante proces om van deel te wees. Um, in my story uh, het ek ook een interessante pad gestap met Afrikaans en um, ek kan vinnig gauw geskets hoe dit gebeur het ek het begin um, al toe ouwers is Afrikaans ek het na Afrikaanse school toe gaan uh, maar basis wat ons noem een parallel medium school waar die helfte van die klasse was Afrikaans vir die Afrikaans kinders en dan vir die ander kinders die Engels kinders was die Engels klasse en um, Die tweetalige school, hoerschool, wat ek toe gegaan het, was Tableview Hoerschool. Ek weet nie eerst meer of het nog altijd tweetalige sê, ek neem maar so aan. Ek het een Engelse meisje gehad uh, op college. Ek het eerst na, vir twee jaar, uh, die onderwijs college, die ouwe Cape Town college, daar in Mowbrug gegaan. En dat was een Engelse college, ek was die enigste Afrikaanse ouwe geweest daar. En um, ek het toe hulle geamal gemeer het met Hewitt, is is ek in my destijdse meisie na Wellington, so college Boland, toegegaan, en uh, dit was een interessante, amper een kultuurskok ten daartijd geweest, vir my omdat ek so verengels het, ek ontdou nog, um, hoe een van my docenten vir my gesê het, even vriendelijk, you know, you can talk English if you want, wat vir my nogal iets is, wat my altyd bijgebleid het, vir my, ek weet nie, dit was vir my nogal een groot skok geweest, om te denk dat ek is, afrikaans maar my Afrikaans is al so slecht in na die tyd geweest, dat die persoon het gedink ek sukkel en dat ek Engels is. Ek is toe 1 jaar klas G daar in uh, Belville, ek het toe beweeg na uh, besluit ek moet trek, nadat ek maar financieel by gesikkel het, met my onderwijsresalarisie om kost op die tafel te kry, het ek uh, die advertenties soos by aan ons gesien in die korant, wat gesê het, kom, gee onderwijs in Engeland. Ek het staan in Engeland toe, ek het daar tussen die jaar, tussen 2001, en basis al die pad, tot 2006, was ek daar gewees, en in Engels school gegeen. Dredende die laatste 2 jaar, van daar die tijdperk, um, was ek al erg vir Engels gewees, en uh, selfs droom en dink in Engels. En wat toe gebeur het, het uh, was eindelijk baie aardig Ek het... Uh, Ek was altyd Frits Deelman aanhanger gewees op school En ons arme salige bibliotheekie daar in Melkbos strand Het uh, maar, ei ek is lief vir die bibliotheek maar die mens, daar ah, so min Afrikaanse boeken Ek het drie of vier, daar was het misschien 3 of vier Frits Deelman boeken gewees Ek het al drie opgelees Ek het die eile en alle andere boeken gelees en toe ek begin Engelse boeken lees En vandaar van het my verengelsing en ek al begin op laarskool Um, maar to sien ek dat op Kalaharie die punt net is daar Julle uh, nieuwe reeks, of nie die nieuwe reeks, dit is een heruit uh, Gaves van die Frits Deelman reeks Is nou beskikbaar en is baie goed gewees en ek het Sommel dadelijk toe besluit ek gaan het koop Ek uh, het toe aangeskaf en ben opgedaag en ek het die eerste boek in Sommel een aand opgelees en um, daar het sikkel, sikkel gegaan, ek moet sê, ek het gebloed, bloed gesweet, net om, uh, gewoon te raak aan my Afrikaans lees, en, uh, ek sou daar die aand, kan uitwees as my bekering, dit was amper, je geestelike ondervinding, om die Afrikaans te gelees het, en om so sterk, held, so, rechte, is in ek maar, redelike oppervlakke geheld, nou dat ek, nou baie meer gelees, in Afrikaans gelees het, eh, um, kan ek nou terugkijk en denk, jy na maar Frits deel, want maar nie die meest drie-dimensionele karakterie, maar jy weet, as jy begin lees, kom en sê, dit was die rechte boek op die rechte tyd gewees vir my. En dit het my trots gemaakt op my taal. Ek denk, ek was ook lang genoeg tyd uit Zuid-Afrika gewees, so dat ek al die skuldgevoelens en al die bagasie wat met die taal, wat mens probeer aanplak aan die taal, ek het dit alles laat, kon laat val. En so het die boek net daarna opgedaag in my leven en een uh, groot verandering in my teweeggebring. En ek het rechtig begin om Afrikaans soos voedsel te probeer inkry. Ek was verskrikkelijk gulsig vir Afrikaans en ek het uh, begin om selfs Afrikaanse liekies te skryf. Ek het uh, begin dig, ek, as julle my aan een werfjournaal sien, weet, gesien het, dan kan julle sien ek het uh, dig werk daar gedoen wat nou al strek oor, ek denk, meer as 2 jaar. En, um, dit was die begin van een reis. En, dit is, hoe ek op jouwend van die dag, toe my uh, Afrikaans in londen klub begin het, en, uh, waar ons dit mense kon saamkry, waar die taal wil leer, en mense wat een bieke wil praat oor die taal, of in die taal, en dit was een uh, groot sukses gewees. En, um, dit is, is een avontuur, dit is absoluut avontuur, en dit is nog steeds een avontuur, en ek is verskrik lief vir die taal, ek, ek bedoel, waar het is dit is, daar die aand, toe die Afrikaans, weer in my, amper een saakje geplant het, ek, dit is, dit is omtrent nie die rechte metafoor om te gebruik, ek so sê, dit was om, omploffing geweest, wat binnen my plaasgevind het, die selfde as jy, as, as love it first sight, daar gevoel van verliefdheid, wat jou basis laat snak na asem, en jou, al jou sint aan jou oorneem. Dit was een obsessie geweest en dit is nog altijd een obsessie, dit is iets waarvoor ek nie nooit um, tussen daar die aand en nou voor moe geraak het. En as baie mense wat natuurlijk stereotypies is, en um, baie mense wat van jy lees en wat jy kan miskien sien of ontmoet wat miskien vir jou uh, die gevaar uh, of die, jy loop gevaar om miskien die verkeerde asociaties te maak met die taal maar ek is voorbij daar punt vir my is die taal iets wat um, apart staan van die sprekers op, in, die, in die sin dat die taal is, een taal kan nooit goed of slecht wees nie dit is net een stuk gereedskap, dit is net soos jou hand dit kan gebruik as een feis of jy kan iemand se so, wonde verpleeg daarmee weet of het kan kunst maak daar is so baie ding wat je kan doen met die taal um, en nou kom ons nou kom ons by een baie interessante verskynsel want wat gebeur is wat in die begin was het bloot net die feit dat ek absoluut um, kop geval het vir, vir, vir die taal ek het my, my geestestaal ontdek en en uh, ek jy weet, ek wil ek gou net lees lees lees lees en dit is meestal meeste al regelike uh tienerboeke wat ek versamel het ek onthou ook die een dag, 1 jaar zuid afrika toe gaan het het ek na die boek aan Lara en ek het omtrent iets soos 50 uh tweedehandse uh, tienerboeke gekoop want ek is baie lief vir die uh, daar die ouderom uh, boeke uh seunsboeke veral uh, die uh, ou ou een is want uh, ek dink hulle gaan uh, hulle is definitief nou al um versamelaars items. Maar dit het nie daar geblij nie, dit was die begin van een groeitijdperk binnen my ook geweest en ek het begin om soos je haal meer um, wakker te word en te groei, en een uh, bewissing te ontwikkel, en ek moet sê die fak het een groot uh, inpak op my gehad, want ek was op een webwerf, ek het later die Vrije Afrikaan begin lees, en dit was waars, dis amper soos om weer van vooraf te begin leer lees, het is my moeilijk gewees om al die woordeskat te verstaan, maar binnenkort het die woorde makkelijker gekom en ek het meer geniet. En wat meer was, dit het my trots gemaakt om te sien dat daar is mense in, in my taal en in my kultuur wat so kan dink en so kan redeneer en wat so positief nog kan wees en wat so opbouwend is en, en dit is vir my iets wat altyd noodzakelik is van enige groep mense. Een um, groot verandering was ook vir my, toe ek Herman Gielu met uh, die Afrikaners gelees het. Wat een massieve inpak op my gehad, want toe kon ek ons ware geschiedenis um, na kyk en dit vergelijk met die geschiedenisse wat ek nou geleer het in Engeland en ook nou hier geleer het in Canada. En mense, daar maar min verskil oor tussen die Afrikaners die Kanadeers, en die Britte. Oorals waar, hierdie pioniersvolke gegaan het, was daar gemoor, was daar gediskrimineer, was een lelike affaire, en, daar is ook goeie dinge wat gebeur het. En ek is my wonderlik gewees, om nie nie een stik propaganda te, le te lees nie, maar iets wat vir my meer een ware beeld gee, van wat kon gebeur het, en wat vir my meer een ware beeld gee, van die geskiedenis, van my kultuur en my mense. En nou weet ek, as ek die korant lees, en as ek met iemand in een argument of een renunatie betrokken raak, krij ek een beter gevoel, uh, baie vinnig, um, kan ek achterkom, as die persoon praat, van dinge waarvan hy nie en ek weet nie. Baie van die um, argumente wat ons sien, en hoor, en die korante, baie van die mense wat so argumenteer, gebruik allerhande um, sogenaamde feite en dinge wat hulle dier ander uh, aangeleer is en hulle weet nie of, hulle weet nie eens of waar hulle die feite krij nie, maar hulle gebruik dit om hulle die dinge wat hulle gloe te staaf. Terwyl ek voel dat ek het een beter um, concept van ons in die, die Engelse frase is the words and all. Jy weet, ek, het, ek, ek is baie, ek kan geris, ek voel geris met, met die feit dat ek weet van ons goeie ding wat ons gedoen het en ek weet van ons slechte ding wat ons gedoen het. En um, my opinies word gevorm vanaf hierdie fondatie. En nie wishful thinking of net skuldgevoel nie. Die Vry Afrikaan het my ook a, meer van een communitarise, ehm, um, gevoel gewik um, bijvoorbeeld ek geloof dat um, ek en ja, jy, jy weet, ander mense het een rol om te speel in die opbouw van gemeenskappe, van kultuur en taal en uh, waar ek ons ons self bevind en sien ek snaks, ons nie dink as ons van school en college my nou is hoor sal hulle my nie geloof nie, hulle sal my nie herken nie maar mens moet dink dat ek, ek verstaan dat ek is die resultaat nou van jare soos soek na die waarheid En um, ek het achterkom dat die ek is een redelike hol wereld. Daar is niks baie wat jy kan vermag en dat jy sal nie ver kom as jy probeer leven in een ek wereld nie. Ek dink ons is deel van een groep mense um, en daar is oorvleelende loyaliteite. Ek is nie net, ek is nie net uh, deel van die Afrikaanse kultuur, ek was deel van die Zuid-Afrikaans gewees. Ek is nou deel van die Canadese gemeenskapiese ook. Um, daar is verskyde loyaliteite wat oor mekaar vleg en um, baie mense, elke mense het hier die verskillende in is en hulle is een baie unieke konkoksie, en, ek denk, het is zwart en wit wereld, ek denk dit is een swart en wit wereld, ek denk dit is een komplekse wereld waarin ons leef en um, ja en ek bedoel, as ons gevangene wil straf iemand wat in die tronk is dan sit hulle omgewoenlik mos in afsonderike opsluiting of solidary, solitary confinement. Ne? Nou, is dit nie so dat baie mense eindelijk maar die gevaar loop, deesda, om eindelijk dit aan hulle self te doen op een onwetende manier nie? Hulle sluit hulle nie achter tralies af, al is dit in Suid-Afrika nogal een realiteit dat paie keer, is, is dit nie net die boe wat achter die tralies is, he, dit is die gewone burger, maar baie keer sluit hulle op, en sonder hulle self af, achter die niets te 4x4, BMW, strandhuise, Gucci, kleren, iPads, self you know, behepte, ekboodskap, CP's, muziek, rolprente, en tydskrifte, al hierdie dinge wat vir ons sê, dat ons is die belangrijkste ding in die wereld, en al wat saak maak, is net dat jy, jy, jy, of ek, ek, ek, die ekboodskap, da is min spraak van uh, gemeenskap, da is min van uh, die gemeene bes, Um, of vertaal, of kultuur. Ons moet ontdouden, dat die ek agenda, die ons wat hierdie agenda, die base van hierdie agenda, hulle het hierdie agenda gestel, so dat, en hulle sal het belangrijk ach, so as wat jy die geld het, om da daarvoor te betaal, en te te gloe. Op jou en fijn dag, is dit jou taal, en jou kultuur, en jou familie, en jou gemeenskap, wat iets anders te kan bied. Dit is die, dit is die ons agenda, wat dier, dik en din, daar sal wees. Definitief nie die ouders wat vir jou die 4x4 verkoop het, of die verkoopsman uh, van al die, die uh, Armani pak nie. En ek sê nie, daar is enig iets verkeerd met geld, maar ek sê die, om die focus net op geld en die uiterlijke te stel. En ek wil jou sê, Zuid-Afrika is, is erg, maar hier in Noord-Amerika, kan mens rarig sien, hoe vergrijp mens hulle aan, aan um, die materiële. Nou, my potgooi is al klaar te, la te lang, ek gaan hom nou hier afsluit. Volgende keer sal ek een bykie gesels oor, wat, hoe kan ons insluit by gemeenskap, vooral hier ons in die buitenland, wat kan ons doen? Ons het nou sekere voordele en sekere nadele, ons is um, bruikbaar, of ons is nuttig vir ons gemeenskap, op een internationaal, in a, op een inter, mm, manier, wat is hierdie manier, wat kan ons doen, en um, ja, dit sal ek volgende keer praat, anders te gaan die potgooi te lang kies. Enige idee's of commentaar wat jy het, kan jy vir my e-post, by Eben van R, so E-B-E-N, V-A-N, R, a of at, of by, jahoe, <laughs> punt ca ons praat volgende keer, sterkte